Ezek lehúznak A bankok mindenkit átbasznak Ezek lehúznak Ezek mindenkit átbasznak Azt mondták nekem, hogy menjek el dolgozni Rendben van, elmentem dolgozni De utána jöttek a meglepetések A bankkártyát csináltattak velem A bankkártyáról lehúzták a pénzem Levettek Kártyahasználati díjat. A kártyahasználati A bankartó matánál nem mindegy hogy hol veszed fel Mert mindenhol fizetni kell A készpénz felvételért és levételért A számla egyenlegért Mindenféle hülyeségekkel levették a pénzem Ennek dolgozzak Ennek dolgozzak? Bazd meg Hogy a bank lehúzza a pénzem Certniket számlákat állítottak ki nekem Levették az összes fizetésem ezek mindenkit átbasznak Ezek behúznak Ezek mindenkit átbasznak Ezek lehúznak Átbasznak Behúztak De jó rendesen A csőbe És kétfajta értelembe Mert mindenféleképpen lehúztak És a dolgozó embereket is lehúzzák A kártyáért Fizetni kell Meg mindenért csak ez az egész, ha ver, így szar sem él Mert elmész dolgozni, és nyugtalanul veszik le a pénzed Mindenféle hülyeségekre Leveszik a lóvét a számládról Mert te használod a kártyát De kikérte a kártyát? Engem köteleznek, hogy kártyát vegyek Mert manasság már készről nem fizet. Eljött az új világ, bazd meg Itt már számítógépek és rendszerek Húzzák le a pénzedet ezek lehúznak Lehúznak Ezek átfasznak Ezek mindenkit átfasznak Ezek behúznak Behúzzák a tisztességes állampolgárokat De ezt én nem hagyom annyiba Jogon van használni Minden egyes banki alkalmazottat És mindenki nagyon fogok lőni A törvény nevében de és a bankok levették a pénzem. Ezt pedig nem fogom annyiba hagyni.